Розділ 67. День народження Генки. У суботу ввечері друзі прийшли до Генки і здивовано витріщили очі, побачивши святковий стіл. На його краю свистів струмками пари самовар з розмальованим чайником наверху. Посередині були розставлені тарілки з різним частуванням. Шматочки сала, вареники в сметані, пиріжки й монпансьє. По боках стояло шість приборів. Біля столу поралася Гріпіна Тихонівна. Оце здорово, протягнув Мишко. Отак От Генка. Нічого особливого, недбало промовив Генка. Прошу. Він театральним жестом запросив їх до столу. Що ж ти, Геннадію, зразу до столу запрошуєш? сказала Агріпіна Тихонівна. Ще ж гості повинні прийти. Хто? спитали хлопці. Генка почервонів. Мишко коровінь, а більше ніхто, їй богу ніхто. А це для кого? Мишко показав на шостий прибор. Це, ах це, це на всякий випадок, мало що, раптом хто-небудь прийде. На які капітали ти все це влаштував? спитав Мишко. Генка посміхнувся. Це вже справа хазяйська. Він повернувся до Агріпіни Тихонівни, але не встиг зупинити її. «Батько прислав», – сказала Агріпіна Тихонівна. «Я кажу, тобі, Геннадію, цих харчів на місяць вистачить, а він і слухати не хоче. Давай на стіл, та й край. Весь в батька!» – додала вона не то з засудженням, не то з захопленням. «Навіть цукерки прислав», – сказав Мишко. «Ні», – сказала Агріпіна Тихонівна. Монпансьє Геннадій сам купив. Ковзани ж він продав. Тютю, закричав Генка, адже я вас просив. Чого вже там, відмахнулася Агріпіна Тихонівна. Воно й краще, валянок не настачиш. Якби я знав, що ти заради фасону продаси ковзани, сказав Мишко, то я б до тебе в гості не прийшов. Я і без ковзанів проживу, махнув головою Генка. Подумаєш, Снігурки. Поступлю в фабзавуч, норвежки куплю. Адже ти також свою колекцію марок продав. Га, навіщо? Треба було, ухильно відповів Мишко. Я знаю, сказав Генка. Ти на шкіряну куртку збираєш. Хочеш на справжнього комсомольця схожим бути. Можливо, непевно відповів Мешку. Славик свої шахи також продав. Хіба, здивувався Генка. «Кістяні шахи! Навіщо?» «Треба було», – теж ухильно відповів Славик. Тричі задзвонив дзвоник. «До нас», – сказала Агріпіна Тихолівна, і пішла відчиняти. У кімнату ввійшов Мишко Коровін, одягнений у формене пальто і кашке трут колоніста. Він привітався з хлопцями, роздягнувся, витягнув з кишені пачку цигарок бокс і закурив. «Як справи?» – спитав його Мишко посуваються помаленьку вчора на четвертий розряд здав скільки ж ти тепер одержуватимеш карбованців 90 недбало відповів коровін витягуючи з кишені годинник завбільшки як добрий будильник він приклав його до вуха і сказав як до майстра не зберусь почистити треба покажи генка взяв у руки годинник і теж приклав до вуха «Хід на ядь!» «Нічого хід!» – сказав коровин. «П'ятнадцять каменів!» Він заховав годинник у кишеню куртки і сказав. «Посередок у нас організували, комсомол. Я вже заяву подав. Дев'яносто карбованців на місяці годинник хлопці через силу, але витримали. А це вже було над їхні сили. Вони ще піонери!» Тільки мріють про комсомол, а коровін уже заяву подав. Нас також скоро в комсомол передають, сказав Мишко. Прямо з загону. При цьому він скоса подивився на генку і славика. Вони повалено мовчали, ніби Мешко дійсно сказав правду. Знаєте, кого до нас в колонію прислали? спитав коровін. Кого? Борьку живу. Ну, ага. За його батько ледь не вбив. Тоді він і втік. Тепер у нас. Ну і як він? Нічого. Виправляється. Знову тричі задзвонив дзвоник. Агріпіна Тихонівна пішла відчиняти двері. Генка стояв посеред кімнати зніяковілий і мовчазний. Відчинилися двері. В кімнату війшла Зіна Круглова. «Он воно що?» Мешко і Славик багатозначно переглянулись. Генка стояв, не рухаючись з місця. Потім простягнув руки до столу, пролепитав. Прошу. Зіна пирснула, всі розсміялися. Тоді Генка посмілішав, став в урочисту позу і оголосив. Дорогі гості, приймаю поздоровлення і подарунки. Прошу не товпитися і додержуватися черги. Зіна сміялася, не вгаваючи. Така вже вона сміхотлива. Вона подарувала Генці Клоуна, схожого своїм патлатим волоссям на іменинника. «Чудесно!» – сказав Генка. «Дівчата, які завжди відзначаються акуратністю!» «Чим же порадують мене хлопці?» «Ах, дійсно!» – спохватився Мишко. «Мало не забув!» Він відкрив свою сумку і витягнув звідти пакет. Він з таким серйозним виглядом розгортав його, що всі мовчали і напружено слідкували за його руками. Мешко розгортав пакет повільно, не поспішаючи, і схвильоване мовчання присутніх здавалося не доходило до нього. Коли залишився один останній аркуш, і вже ясно вимальовувалися контури якогось довгого предмета, Мешко зупинився і оглянув усіх. Генка подався вперед від нетерпіння. Мешко розгорнув аркуш, і в його руках блиснуло сталеве лезо ковзана. Норвежка. Генка обережно взяв у руки ковзан. Спочатку він мовчки оглядав його, потім почав обмацувати, провів нігтем полезу, приклав до вуха і цокнув його нігтем, і нарешті промовив. Здорово! А де ж другий? Мишко розвів руками. Тільки один, другого не дістав. У Генки витягнулося обличчя. Нічого, зіткнув Мишко, поїздиш поки що на одному, а там видно буде. У Генки був такий жалюгідний вираз обличчя що навіть Зіна й та не розсміялися. А вже ж як смішно було уявити собі Генку, що бігає по ковзанці на одному ковзані? Генка поклав ковзан на табуретку, глибоко зітхнув і слабким голосом промовив. Ну що ж, прошу до столу. Стривай, зупинив його Славик. Адже в мене також подарунок є. Він засунув руку в портфель. Довго там шарив. І... Витягнув другий ковзан. «Обдурили!» – заверещав Генка. Потім замовк уважно подивився на друзів і повільно промовив. «Виходить, колекція, шахи, шкіряна куртка...» «Добре», – перебив його Мишко. «Обійдемося для ясності».